51. Angéla tisztán hallotta Szabó néni megjegyzéseit. Megfordult, s elindult lefelé a lépcsőházban. Laci azonban megállította, és átkarolta az asszony vállát. – Angéla, gondold meg! – Nem, Laci, én nem maradok itt. Édesanyád észrevet bennünket, és hallhattad, tudatosan tette a megjegyzéseit. – Rám! – azt mondta. – hogy engem nem akar látni, nem téged. Gondolj apámra, már is mennyire megszeretett, mennyire akarja. Angéla közbevágott. Mit? Vele tolsz ki a legjobba, ha most elmegyünk. Félek az édesanyától Laci, nem akar befogadni a családba. Anyám régi módi ember, légy egy kis türelemmel iránta. Meg kell még emészteni a legkedvesebb fia önállóságát. Laciéktól szinte néhány méternyire Szabó győzködte a feleségét, aki megmakacsolta magát, olyan mereven állt, mint a bibliai sóbávány. Az öreg méregbe gurult, folytott hangon sziszekte a felesége fülébe. Hát ha az a leghőbb vágyad, hogy icu érettségét itted emlékezetessé, ám legyen? Angéláik azért jöttek ide, hogy neked ezzel örömöt szerezzenek. Te pedig inkább botrány csinálsz? Én nem akarok a kislányomnak kellemetlenséget. Inkább elmegyek laciékkal. Laci, Laci Angéla, várjatok, gyerekeim! S ezzel elindult a lépcsőház felé. Szabó néni észrevette, hogy most már a diákok figyelme is feléjük fordult. Ajkába harapott és kellemetlen arsz kifejezéssel követte férjét. A teremben a vizsgabiztos rápillantott a karórájára, fél négyet mutatott. Talán elkezdhetnénk? A lányok abba a jegyzetelést. Elza néni icuc szólította. Letelt a gondolkodási idő, elkészült? Icunak ültében is reszketett a lába. A hangja remegett. Igen. Hát akkor tessék, mi a tétele? A tételem? Az ellenforradalmi rendszer Magyarországon. Tessék, kezdjen hozzá! Icú felállt. Rövid hallgatás után bizonytalanul ezt mondta. A magyar történelemben? Egy pillanatra elhallgatott, majd maga biztosan újból neki kezdett. A magyar történelemben? Szabó bácsi kiszemelt egy padot a folyosón, s oda a családját. Gyertek, üljünk ide erre a padra, elbeszélgettünk, amíg icu végez. Nem szeretnék a helyében lenni, jegyezte meg Laci, de csak azért, hogy mondjon valamit. Margit, te ülj le ide közénk, én meg majd Angéla mellé, ugye megengeded? Tessék, János bácsi. Szabó letelepedett Angéla mellé. De a szava csak nem eret meg. A szemközti falat bámulta, amelyre ceruzával felfirkantottak valamit, de a írást tírást szemüvegnélkül nem tudta elolvasni. A többiek is csendben, hallgatagon várakoztak. Lacinak az jutott az eszébe, hogy ha valaki így látja őket, nem gondolná, hogy ők összetartoznak. Valamit mondani kellene. Nehéz nap ez a mai! Nehéz! folytatta Angéla. Én igazán sajnálom. A vizsgára értettem. Egy kicsit én is úgy érzem, mintha vizsgáznék. Erre már Szabó is elkapta a beszédfonalát. Neked nincs félnivalód. Ránézett a feleségére, akinek ilyen bőbeszédű, na meg nem is rossz szándékú vizsgabiztosa van, mint a mama, annak nem kell félnie. Miféle vizsgabiztossról beszélsz? Érdeklődött Szabóné. Hallhattad, rád értettem. Nem vizsgáztatok én senkit, de az bizony nagyon rosszul esett, hogy a Laci annyira sietett. Még a vállást sem bírta kivárni, hiszen megvolt neki a rendes helye, ellátása. Nekem igen, de Angélának? Volt be, Margit, nem gondoltad végig ezt a dolgot. Már hogy ne gondoltam volna végig? De nézze, Angéla! Ne vegye rossz néven, amit most mondok. Én vallásos asszony vagyok, az én vallásom helyteleníti a vállást, nemhogy a... Angéla szája elgörbült, de tartotta magát. Értem én, értem nagyon jól, bocsássanak meg, s felállt a helyéről. Szabó visszahúzta a padra. Inas öreg kezét megpihentette egy rövid ideig a fiatal asszony vállán. Őj csak nyugodtan, lányom! Amit eddig mondott anyátok, azt belé nevelték. De ha a szívére, a józa neszére hallgat, akkor majd meglátod, másként beszél. Belátja, hogy egy fiatal teremtés, csak azért, mert először rosszul választotta ki a párját, nem élheti le boldogtalanul az egész életét. Szabó kicsit huncut képpel fordult a feleségéhez. De hallod de mama, nem mindenki olyan szerencsés, mint te, hogy előre így eltaláltad. Büszkén kihúzta magát, s bajszát a tenyerével elsimította, olyan képet vágott, mint a fényképész előtt állna. Csak bolondoz, tudom jól, hogy a szándékod nagyon komoly, csak ez így, így összeállni nem tetszik nekem. Ha azt hittem, azt hittük, hogy helyes, ha összeköltözünk, dadogta Angéla. Szeretjük egymást, közölte Laci. – De most már azt hiszem, hogy mégse kellett volna – mondta fátyolos hangon Angéla. – Látod, Margit, látod? – Mit kéne látnom, János? – Összeveszíted őket. – Mivel? Azzal, hogy elmondtam a véleményemet? Angéla nem nézett lacira, amikor újra megszólalt. – Édesanyád, azt hiszi rólam, hogy közétek akarok furakodni, erőszakkal a nyakadba akarom varni magam a gyermekemmel. Én olyat nem mondtam, és nem is gondoltam. Szabó bácsi értetlenül nézett az asszonyára. Na jó, lehet, hogy gondoltam, de. Szabóni egy nagyot sóhajtott, s aztán folytatta. Nézd, Angéla, ne úgy azt hidd, hogy nem tetszel nekem, nagyon is. Becsületes rendes asszonynak ismertelek meg, de én másként képzeltem el a fia életét, házasságát. Nem mondta ki, hogy olyan unokát akar, akit nem készen hoz az asszony. Szerette volna Laci gyerekét pólyázni, babusgatni, megtanítani az első szavakra. De mi kezdjen egy idegen kamasszal, aki talán a részeges apja természetét örökölte. De ha szeretitek egymást, préselte ki magából aztán a szavakat, az más, ha te is szereted a lacinkat, ma mérgelődött szabó. Persze, hogy szereti. Különben ide se jött volna. Látom, hogy szereti, de akkor is. Ne haragudj, Angéla, ha megmondom. Még se tetszik. Várhattatok volna a vállásig. Már beszéltünk az ügyvéddel, mama. Beadjuk a válló keresetet. De mikor? Holnap, Margit néni. Igen, mama. Akár holnap is beadhatjuk. Alapály utcában Bandiék egyre türelmetlenebbül várták, hogy ajtót nyissanak nekik. Irént már bosszantotta, hogy miért kellett előzetes bejelentés nélkül oda menniük. Végül Péteri Bélától tudták meg, hogy Szabó bácsiék elmentek hazúról. Péteri beinvitálta őket a lakásába. Nyugodtan várják meg nálam, amíg hazajönnek. Nem zavarunk? kérdezte Bandi. Á, szó sincs róla. Rögtön bemutatom az öcskösömet is. Bent van a szobában. Vidéki gyerek, de rég fiú. Egy talentum. Átszólt a másik szobába. Gyere csak Tibor, vendégeink vannak. A jóvágású, középtermetű fiatalember első pillanatban inkább egy filmszínészre emlékeztette irént, mint zongoristára, akik úgy éltek a képzeletében, mint lobogó tekintetű megszállott lelkek. A fiú gyermekkorában szőke lehetett, most sötétedik már a haja, nincs több húsz évesnél, szépek a fogai, és milyen kedves a mosolya. Ha színész lenne, akkor nem lenne bomviván, hanem mi is annak a szerepkörnek a neve, tűnődött magában Irén. Igen, igen, Naturbursz, ezen elmosolyodott, és hosszan a fiú szemébe nézett. Bandi követte Irén tekintetét. Icu néhány szót váltott jutkával és osztálytársaival, aztán a szüleihez sietett. A legizgatottabbnak természetesen az anyja látszott. Kislányom, Icukám, sikerült? Miért ne sikerült volna? hajd beszélni, intette le Szabó. – Elférek mellettetek? kérdezte Icu fáradtan. Hogy ne fért volna el, amikor csak az anyja ült, a többiek körbeállva várták, hallgatták beszámolóját. Icut azonban egyelőre más érdekelte. Feri nem jött el veletek? Nem jött kislányom, de telefonált. Dolga van. Azt üzente, hogy vár a filmmúzeumnál. Mikor is, apa? Te beszéltél vele. Hatkor. Szabó néni alaposan szemügyre vette a lányát. Úgy találta, hogy csápati és megviselt. Tönkretették! Egészen tönkretették! Iajdult fel. Miért tették volna tönkre, Margit? Miket beszélsz? Vizsgázott. Az izgalom, a nagy drukkolás kisé megviselte, igaz, icu? Vége, vége mindennek! Nem leszel jeles rendű, érdeklődött az apja. Örülök, ha nem buktatnak meg történelemből. Szabóni keze ökölbe szorult. a füle vörösödött a méregtől. Tudom jól ki az oka. Ez a néni, aki nem tudja elviselni a csinos fiatal leányokat. Megmondtam előre. Most ne jóslatokkal foglalkozzá Margit. Hagyd beszélni a lányodat. Még azt sem mondta, hogy miből kellett felelnie. Hogy mit húztam? Az ellenforradalmi rendszert Magyarországon. Én az én szerencsém. Ne a szerencsét hiányold. Készülnöd kellett volna. De ti... Te meg az anyád mindjárt elza kennétek a felsülést. – Beszélesz nekem, amit akarsz, papa? Ismerem én az ilyen pártában maradt öreg lányokat. Őrdögesne a fajtájába. Belezavart a felelésbe. – Margit, a te szemedben mindenki hibázzat, csak a gyerekeid nem. Szabóné mérges pillantást vetett a fiára. – Dehogy nem, ők is. Laci már félt, hogy újból ő kerül műsorra, és Angéla. Talán így is történt volna, de Pintér tanár úr megmentette őket a kínos helyzettől. Az osztályfőnök mosolyt varázsolt Szabóni arcára. A kölcsönös üdvözlések után Szabónéni azonnal faggatni kezdte. – Tanár úr, nyugtassa már meg a kislányomat! Mondjon valamit, hogy sikerült! – Ejnye, nagylány! Csak nem ijedtünk meg! Ezt igazán nem vártam egy érettségizett felnőtt höldtől. Hiszen, hallotta a tanár úr a feleletemet, szerintem fizikából talán nem érdemeltem jobbat a jónál, de hogy történelemből elbukjak, Pintér tanár úr csak ámult bámult. Icu kesergése teljesen váratlanul érte. Szabóné szavai fokozták a zavarát. Elza néni, Elza néni műve! Hogyan tetszik ezt érteni? Elnézést, tanár úr, a feleségem nem gondolta meg, amit mondott. Anyám nagyon izgatott, mentegette Laci. Csodálkoznék, ha bárki is ez a nénit hibáztatná. Ő a legjobb indulattal beszélt icúról. Láttam, hogy milyen savanyú arca hallgatott. a ítél licuka. Lehet, hogy komor, hogy elkeseredett, de annak más oka van. Talán egy elrontott élet, szólalt meg Angéla, aki eddig némán figyelte a beszélgetést: Igen, talán egy elrontott élet, de magának icuka semmi oka az elkeseredésre, még a történelem miatt sem. Nagy, átfogó képet nem adott ugyan az ellenforradalmi rendszerről, de egy-egy fontos részletéről, mint az inflációról, vagy a munkásmozgalmakról, nagyon színesen, érdekesen beszélt. Szabóni nem állta meg dicsekvés nélkül. Persze, tőlem hallott a koronáról meg a pengőről. Apu pedig egyszer elmesélt egy régi május elsejét. Jól tette Icu, hogy elmondta nekünk, amit tőlük hallott. Ennek is köszönheti, hogy nem sikerült rosszul az érettségie. Bandiék nem győzték kivárni a család hazaérkezését. Pontosabban Irén még maradt volna, de Bandi türelmetlenkedett. És feltűnően rossz kedvű volt. Az asszony ezt kint az utcán szóba is hozta. Megvárhattuk volna a szüleidet? Igen, te úgy láttam, szívesen várakoztál, Irén. Ezt hogy érted? E csak úgy. Mi van veled, Bondi? Semmi. Megkaragutál valamiért? Miért vagy ilyen morcos? Hagyjál, Irén. Csak nem vagy féltékeny. Sose voltam. Eddig, de tudod, az úgy van, hogy az ember 99%-ig megbízik a másikban, s akkor jön egy bolond pillanat. Na, vagy egy húsz éves zongorista? szúrt a bandi. Irén felvette az eldobott kesztyűt. Akár egy húsz éves zongorista, és az az egyetlen százalék felrúgja a 99% bizalmat. Örülök, hogy elárultad magad. Tudod, hogy én is ilyen vagyok? Lehet. De én nem vagyok ilyen. S bármennyire is szeretnéd, nem vagyok féltékeny. Ülönösen egy húsz éves zongoristára nem, akinek az anyja lehetnél. Feltűnő érdeklődést mutattál iránta. Azt itted nem vettem észre, amikor mélyen a szemébe néztél. Amikor kacaráztál, mint egy éretlen bakfis, aki mindenáron tetszeni akar. – Szégyeld magad, bandi! – A filmmúzeum előtt Icu elhatározta, hogy megvárja még, amíg elmegy előtte 3.49-es villamos, ha Feri addig sem kerül elő, akkor hazamegy. Többen leszólították, moziba hívták, sétálni, és volt, aki más akart. A lánynak kavargott a gyomra az idegességtől, s amikor végre a 3.49-es zörögve csörömpölve közeledett, valósággal öröm fogta el. Rohant a villamos megálló felé. Szabó bácsi a viaszos vászonnal letakart konyhaasztal mellett üldögélt, és csendes elégedettséggel szemlélte felesége buzgó tevékenységét. Szabó néni egy résztában habot vert, szaporán járt a keze, s közben így elmélkedett. Hát ezen is túljutottunk, leérettségizett az én kislányom arany kis icukám. Jába mondogatott, hogy kicsi, jába csinálsz neki madártejet, bizony, ő is, a te aranyos kis icukád is felnőtt már. Olyan bolond az ember. Szakadatlan sürgetni az időt. Legszívesebben az újammal hajtanám előre az óramutatót, ha a családban egy-egy betegség előfordul, vagy mint most az érettségi előtt. De még, ha kisebb dolgokról van szó, mikor a nyugdíjat várom? Aztán a nagy sürgésben egyszer csak rádöbbenünk, hogy megöregettünk, vette át a szót Szabó. De hiába, akkor már nem forgathatjuk visszafelé az idő kerekét. Szabó néni hirtelen abba hagyta a habverést, és váratlanul más hangra váltott. Úgy rázta le magáról korábbi kesergését, ahogy a kutya nedves bundájáról a vizet. Lehet, hogy öregek vagyunk, de olyanok, akiknek azért még mindig sok hasznát veszik a gyermekeik. Ezt az életerőt, mama, ezt szeretem benned. Te aztán nem engeded, hogy nekikeseredjék az ember. És különben is, akinek érettségiző lánya van, az még nem öreg. Szabóni újul erővel kezdte püfölni a habot, s oly vitézül forgatta a habverőt, hogy Szabó valamiféle indulatot vélt mögötte fölfedezni. Miért vered olyan vadul azt a tojáshabot? Mit vétett ellened? Icu miatt? Csak itthon lenne? Úgy látszik, régen beszélgettünk arról, hogy nem érdemes hajtani az időt. Mit gondolsz? Milyen hamar ér véget egy találka? Nincs elég mondani valójuk egymásnak? Hát, icunak akad. Remélem jól megmossa a fiatal úr fejét. – Ugyan miért? – Miért? Nyugodtan eljöhetett volna ő is, Icuelli az iskolához, de egyszerűbb volt, ha azt a csacsilányt oda rendeli a filmmúzeumhoz. – Nyilván nem ért rá. Neki is lehet dolga, nem? – Lehet, lehet – Szabóni elhallgatott. – a telefon, papa, nem hallod? – Nem én, de neked elhiszem. – Akkor vet föl! Szabó bement a szobába, halászferi telefonált. – Icuka otthon van? – kérdezte izgatottan. – Hogy volna itthon, mikor veled van találkája? – Igen, egy sajnálatos, véletlen, egy félreértés folytán nem tudtam megtalálni. – Elfelejtetted, hogy a filmmúzeumnál rendezvúztok? – Mi átadtuk neki az üzenetedet, fiam? Vagy Icu nem volt ott? – Icuka lehet, hogy ott volt, de én elkéstem, mert későn végeztem. Borzasztóan sajnálom. Szabó bácsinak egyre kevésbé tetszett a dolog. Értem, akkor nem is annyira félreértésről van szó. Szeretnék vele beszélni, ha hazajött, János bácsi. Tessék? Hogy sikerült az érettségi? Majd ő elmeséli. Zárta le a diskurzust Szabó. Közben Szabó néni is bejött. A kötényében megtörölte a kezét és nyúlt a telefon után. A férje rideg hangvételéből pontosan érzékelte, hogy valami nagyon nincs rendben. Add ide! Hagyd! suttogta Szabó. Hogy tetszik mondani? hangzott a fülhallgatóból Halárszféri bizonytalan kérdése. Ha hazajön, majd fölhív. A viszontlátásra, mondta Szabó, és felesége hadonászó mozdulatait elkerülve a helyére tette a telefonkagylót. kagylót. Szabóni dühös volt a férjére. Miért nem adtad ide? Én megmondtam volna neki a magamét. Nem volt ott a rendezvún. Éppen ezért nem engedtem, hogy beszélj vele. Mert megmondtad volna a magadét. Hagyd a fiatalokra, mama. Intézzék el ezt ők egymás között. Különben is, fújta fel magát Szabó. Megmondtam már ezerszer. Ha telefonálok, ne szólj hozzám. Ne kapkod ki a telefonkagylót a kezemből. Ha te szabadat se értem, s azért sem, akivel beszélek. Most ez a legfontosabb dolgod, ilyen semmiségen veszekedni? Csodálkozol, hogy elfutott a méreg? Erre vetemedett Feri, hogy a rendezúra nem megy el, akkor, amikor a mennyasszonya érettségizett? Ó, da ez a jegyesség, papa! mondt hogy nincs igazam. Szabó bácsi is hasonlóképpen vélekedett, ezért jobbnak vélte, ha csöndben marad. Icu érezte, hogy valaki követi őt a Lapály utcában. Nem fordult hátra, nem volt kíváncsi az illetőre. Ferire végképp nem. Nem jött el az iskolához, nem jött el a rendezvúra, hagyta ácsorogni a mozi előtt, és idegenek molesztálják. Nem, látni sem akarja. Hiába rohant ide a Lapály utcába. Fölösleges volt. Amikor befordult a házuk kapuján, megszólították. Kérem. Csak egy pillanatra. Icu megtorpant. A feri hangja mélyebb. Óvatosságból nem ment bejjebb a kapuajba, mert látni akarta, hogy miféle alak követte őt. Egy jól öltözött középtermetű, húsz év körüli, szők és barna hullámos hajú fiatalember volt. Látszott, hogy zavarban van. Ez Icut némiképp megnyugtatta. A csibészek mások. Szemtelenek. Vigyorognak. Mit akar? Csak... Azért veszem a bátorságot, hogy megszólítsam, mert látásból már ismerem. De én nem, és sietek. Maguk mellett lakom, a nagybátyámnál, Péteri Bélánál. Keresték magukat, a bátja és a felesége, délután. Köszönöm, hogy szólt. És még valami. Bocsánatot szeretnék kérni, hogy zavartam magát a gyakorlásommal. Maga Péteri úr rokona? Igen. Ha megengedi, balla tibor vagyok. Nem engedem meg, lépcsőházban nem szoktam ismerettségeket kötni. A nagybátyja majd bemutatja, ha jónak látja. Icu éles hangja visszhangzott a kapuajban. A lány is indokolatlanul keménynek és torznak találta. Különben is nem vagyok olyan lelki állapotban, hogy kedvem legyen itt magával diskurálni. Ennyitett éles modorán. Ne haragudjon, nem tartom fel tovább. Még egyetlen kérdésemre feleljen. Ezután is zavarom a gyakorlásommal? Hogyan? Hát, hogy már nem tanul. Zavar, különben pedig tanulni fogok. Az egyetemi felvételére készülök. Balla Tibor halkan megjegyezte. Kár, ez baj? Miért baj az magának, hogy én orvos akarok lenni? Kérdezte Icu felháborodva. Elnézést, pironkodott a fiatalember. Úgy értettem, az a baj, hogy én is felvételire készülök, nem hagyhatom abba a gyakorlást. Icu most már elvesztette a türelmét. Akkor meg minek ez a szócséplés? Ha tenni akar valamit az érdekemben, akkor készüljön másut, ne a nagybátyánál verje szét a zongorát. Ezzel faképné hagyta a fiút és felszaladt a lépcsőn. A csengetésre az anyja rohant ajtót nyitni. Tettetett vidámsággal fogadta. Gyere a konyhába, csináltam neked valamit, amit nagyon szeretsz. Előbb most moshatok? Természetesen. Icu azonban nem mozdult. Nem is kérded, hogy miért jöttem vissza ilyen hamar? Mert tudom, apád beszélt Ferivel. Icu elbőgte magát. Icu elbőgte magát, és az anyakarjaiba karjaiba borult. Anyukám én olyan boldogtalan vagyok! Szabóné maga is szipogni kezdett. Ekkor a falon keresztül egy lisztrapszódia futamai szűrődtek át. Az ongorista lendülette játszott, s a nehezebb részleteknél se lehetett érezni az erőlködést, a bizonytalanságot. Szabó azonban nem méltányolta Balla Tibor tehetségének hangos megnyilvánulását. Na, hála Istennek! Még csak ez hiányzott. Már megint Péteri úr rokona. Hol egy fadarab? Mindjárt átkopogok. Lefejtette magáról a belé csimpaszkodó icút, s indult, hogy fenyegetését beváltsa. Hagyd, anyu, hagyjad, gyakoroljon! De hát zavar minket, hiszen mindig mérgelődtél miatta. Igaz, de most szívesen hallgatom. Icu elcsuklós írása, Összeolvadt a lisztrapszódia dallamainak áradásával. Elnyelte, mint a csobogó patakot a zúgó, hömpögő nagy folyó.